Розділ 21. Білий метал сонця над містом. Чавунна постать Титана у Горішньому парку над заводами. Закіпцявіли він аж сіре від пілюки. Давно не було дощів. Нижче навпроти Титана будинок заводу управління і брама заводська. Закурена давня з таблицею темної міді, яка засвідчує, що звідси колись виходили перші червоногвардійські загони. Махновські коні іржали біля цієї брами. Доки іржали та били копитами землю по цей бік муру, по той бік кувалися бронепоїзди. Сила віку виходила звідти, звідти, і легенда виходить. Кликав Махно металургів до себе. «Відчиняйте браму, хлопці, та давайте до мене, до батька Махна. Підемо по степа гуляти. Хіба це життя? Сажу ковтати весь вік. У вас дисципліна, а в мене свобода» у вас сажа, а нам Україна маками цвіте. Відчинилися брама, і вийшов до Махна представник чорного заводського люду. Руки, мов інзалі закуті. Йде горновий поміж кіньми, вибирає для себе гривання. Якого загриву придавить, то і впаде, і впаде, так усіх перепробував, і жоден не встояв. Бачиш, батько Махно, нема в тебе по мені коня? І відтоді пішли звідти, із цього заводу, гуляти по країні бронепоїсти. На одному з них був партизан Железняк, а на іншому, може, сусідньому Баглай Горновий, що сини його й досі на зачеплянці живуть. З зранку того дня Єлька Браму Заводську розглядала. Брама рідна для Баглаїв. Вона щоранку й Миколу пропускала на завод, у цех. І з цієї ж брами лягла йому потім дорога до інституту. Контрактований студент, він після захисту дипломної знову повернеться сюди. Звичайно, зайде крістю заводську прохідну, одягне свою синю інженерську спецівку, і то вже, мабуть, на ціле життя. Здійснюючи раніше визрілий намір, зайшла Єлька того ранку до заводу управління. Нервово постукала в те віконечко, яке багато хто стукав і до неї, аж ліктями вичувано карниз. Полив'яний череп за віконцем побачила, очі сиві, Прийміть на найтяжчу роботу, де в протигазах, де скайлами на рейках. Документів у мене нема, але я нікого не вбила, нічого не вкрала. Дев'ять класів освіти, візьміть. Вислухано було уважно її гарячі умовляння. Потім почула спокійне. У нас, дівчино, 25 тисяч робітників і жодного, щоб просто з вулиці. Щоб справа не була оформлена, як належить. Пересоромлена, відкинула сюди від вікна з таким почуттям, ніби когось хотіла обдурити, чи що. Так тобі треба. За твій нестерпний характер, за промахи, за непродумані кроки. Якщо не посміла сказати правду коханому, то і всі тепер дивитимуться на тебе, як на брехуху. Не відчиниться перед тобою ніяка брама на світі. Один із мостів – високий міст естакада, перекинутий через територію заводу у бік Дніпра зійшла на цей міст. Розкинулась унизу перед нею вся величезна заводська територія з домнами, мартенами, аглофабрикою з горами сирої руди на Дніпровому березі. Ще далі, в нагірній частині міста, азот -то токовий випускає і ржаворуді хвости, отруює небо. Хіба ще спробувати туди? Кажуть, як іде дощ, оці руді дими його, змішуючись з дощовою дистильованою водою, утворюють азотну кислоту. Той дощ наскрізь пропалює на деревах листя зелене. Не лякають ніякі отрути Єльку. Більше відлякує вікно відділу кадрів. Те, що почула тут, почує і там. А внизу, по під мостом безліч колій, маневрують весь час заводські паровози, тягнуть руду, платформи з металом. Від цих паровозиків кіптєві найбільше. Бурхоне завалує чорним димом півнебе застеле. Таємничий світ труда, що ніколи тут не припиняється – Світ певності в собі і байдужості до Єльки. Один випустив дим просто під мостом. Шугануло чорним угору. Гіркою хмарою окутало Єльку. Клапоть Саші впав на білу ковтину. Чомусь шкода стало ковтини. До неї ж Микола торкався. Більше, мабуть, не доторкнеться. Короткий зблиск щастя, біль втрати, чуття зайвості. Все змішалося в душі. огнітило. Піти б звідси, але чомусь не йшла. На блискучі колії внизу Зачманівши від горя, дивилась. Якби забачили ті паровозики, розпластене на колінах під мостом снівечене тіло дівоче, чи дуже б стурбувало це їх? Десь від міського вокзалу ледве чутно долинає музика. Грає духовий оркестр. Чого він грає? Кого зустрічає? Кволою, онімілою ходою почвалала туди. На перуні повно молоді. Проваджають студентів на цілину музика, рюкзаки, дотипи. І хоч знала, що Миколи тут бути не може, очі мимовіль самі шукали його в юрбі. Казенні слова якісь було сказано з імпровізованої трибуни. Обійми на казенні. І вже з вікон вагонів виглядають юдацькі безтурботні обличчя. Співають. Поїхати бі тобі у безвість. До тебе ніхто б не знав. Де не догнали б тебе ніякі плітки, ніякий поговір? Сникнути, щезнути подалі від отих пащек, що мось, може сьогодні ганьбитимуть Єльку перед її коханим. До пекучого сорому, до відча уявляла собі все, як це буде там, у вовчугах, як розлютована бригадирша клане її перед Миколою, ліпить на неї всяке, де крихти правди змішаються з найчорнішою брехнею, а він стоїть приголомшений, вражений, так поглумлений у своєму коханні. У плітках потоплять, у брутальнощах, Ніхто не в силі буде спинити потік образ, ні голова, ні Огань Оганьблена, легковажна постане в його час. Найгірша в світі. І після цього ще сподіватись на зустрічі з ним, крізь землю, мабуть, би провалилась під його караючим поглядом. Оце ти така? Отак тобі вірити? А він чесний, правдивий, відкритий. В нього вся душа зверху. Такий він, такою і Єльку собі уявив. А вона скритна, зла. Ошуканий нею, проголомшений, осміяний пащакухами, стоятиме сьогодні у вовчугах біля контори. Слухатиме все, почуваючи, може, тільки біль кривди, біль розчарування. Та й хто після почутого повірив би у щирість і справжнього, спалахнулого до нього почуття. Хто не відчув би гіркоти, так помилившись у людині. Болем сходила душа. Бурхлива уява малювала Єльці одну сцену, жахливішу за іншу – і не думалось уже, що все це могло бути тільки плодом її фантазії. Не сягала в своїх припущеннях, що належить до тих екзальтованих натур, для котрих вифантазоване має іноді силу більшу, ніж сама реальність. Знову була потім у скверику, де старі жінки внуків своїх повивозили в візочках на прогулянку. На одній з лавок, схилившись на кошик, самотній чоловік куняє. Перед ним з нічев'я зупиняється пустови, і вже виникає конфлікт. «Громадянине, не спіть!» «Я не спав. Ви спали?» «Не спав. Тільки очі заплющив. Що я не маю права заплющити очі? Сонце б'є!» «Не прерікайтесь, гордий дуже. Спати треба було в електричці. Сквер – не місце для спання. Не спав я. То чому ж перехнябився? Розвалився. А тут громадяни з дітьми. Громадяни, я вас образив?» Жінки хором. Ні. Так чому ж він причепився?» «Може, я задумавсь, очі заплющив?» «Задумавсь, багато задумуються тут, а тоді дихне, як із винної бочки». «Чого ображаєте, громадяни?» І так довго було. Довго і ні про що. Аж поки жінки, втрутившись, розвели їх. Зліквідували конфлікт. Але настрій було зіпсовано обом. «Що й до мене вчепиться», – подумала Єлька, і сіла біля жінок на самому краєчку лавки. «Найбільше і права ніби не мала». Неквапливу розмову літніх жінок слухала, теж ніби крадькома, незаконно, про всяку всячину маніли, про хліб, що до нього тепер гороху домішують, про пенсії, що їх ніби мають підвищити заводчанам. Знайшлося ще про якусь дівчину, що ніби тудись на скарбному минулого тижня втопилася з нещасливого кохання. Їхали туди разом, веселі обоє, а там щось скоїлось. І вже вам отака драма. Потім найстарша жінок стала розповідати, як у молодості один студент у неї закохався. Салюк був неотесаний, а вона з сім'ї, де знали манери, і вміли стіл сервірувати. Не вмів він зачарувати її родину. І зрештою переважили інші поклонники. І ось минуло багато літ. В неї сини вже дорослі, інженери. Багато-багато було після того тортів на день її народження, різних бісквітів та наполеонів. Всі вони тепер наче злились для неї в один великий торт. Зістарілась, відсіло життя. А чомусь і досі ні та й ні випливе з поміж давніх її поклонників саме він, ото й селюк-поет, що менер не знав. Все частіше згадується, як сказав на день народження, «Ну що я, безмаєтний студент, вам можу подарувати? Дарую вам оту зірку», – і показав з балкона на зірку. І навіть коли голодувала під час окупації, в горі і нестатках була, чомусь на руки благополуччя згадували сій. А вночі пробувала все віднайти в небі оту зірку, що їй студент колись на день народження подарував.